Добър ден на артистичния директор на фундация Пловдив 2019, Светлана Коимджиева. Добър ден. Студиото на Радио Пловдив, Хоризонт до обед от Пловдив. Започваме с отворената покана за артистични проекти за квартала на творческите индустрии Капана. Това ни е основната тема, но преди да стигнем до там... А, нека а, да ви попитам, госпожо Коюмджиева, тъй като ние виждаме, че на фона на едно от най мащабните събития в календара Пловдив 2019, именно изложбата с работи от колекцията на Deutsche Telekom, дойде информацията, че на 8 април в понеделник ще се проведе извънредна сесия на Пловдивски общински съвет. Да припомня, тя е поискана от 21 съветници от Патриотичен фронт, Съюз за Пловдив и Българската социалистическа партия. А, интересен е въпрос, какво може да обясни, а, това? искане. А, той идва от тези патриотични формации, но пък накара НФСБ на ФСБ да се възмути, че само две формации го правят, за да извлекат политически дивиденти. Изобщо стои въпроса, има ли вероятност изкуството и концепцията на Пловдив 2019 да се използват за предизборни битки и вдигане на градуса, но първо да ви попитам, вие готови ли сте с отчета за а, дейността на фундацията до този момент и готовали сте с а, да отговорите на искането за вашата оставка. Вижте, аз до този момент отказвам на всички ваши колеги коментари по този въпрос, защото не искам да свалям този проект на това ниво и на тази а, арена на доста ефтини политически партийни страсти. По принцип отчета... Отчетите, които са поискани, са публикувани на нашия уебсайт и те отдавна са гласувани от Общински съвет. Те са публична информация и са известни. Така че не смятам, че трябва да коментираме повече по този въпрос. Ние имаме доста интензивна програма, много по-важна работа за вършение. Така е било от цели 5 години до сега. Продължаваме и в момента. Извънредна сесия на Общинския съвет тя, вероятно струва пари на плодивския дънакоплатъц. Не знам в какви размери. Може би нашите репортери трябва да помират. Не знам премират. аз. Но и струва, да. Да ви попитам обаче а, страхувате ли се? Притесняват ли ви хомофобските надписи, с които в средата на март съм на сградата, където е офисът на Пловдив 2019? Притеснителни се, разбира се. За всеки са притеснителни, доста шокиращи дори когато ги види човек. Още преди политическият и вероятно свързан с изборите сюжет по напомпване на партийна мускулатура, ви поканихме да огласите новата отворена покана за арти-интервенции в Капана. Нека първо обаче да чуем репортажа на на Данева, какво се случва с Капана през очите на неговите обитатели. Стъкла и приватлива е галерията на художничката Диана Папазова, в която често можете да видите и деца, които творят. Това е едно пространство, в което излагам картини на не само моя, на мои колеги, които се занимават с керамика, живопис, с авторска бижутерия, стъкло и в същото това пространство творят деца. Ние самите се променяме в а, този квартал. За сега от Целяваме, надяваме се да продължим да сме тук. Със сигурност ще продължим да сме в Капана, защото последните три години клиентите ни гласуваха своето доверие и направиха така, че да сме разпознаваеми не само в Пловдиви в България, но и по света. Казва от своя страна собственикът на най-посещавания ресторант в квартала Райчо Марков. Рецептата му за успеха. Добрият продукт, качествената услуга, добрия сервис и личното отношение. Не знаехме точно по какъв начин ще се развие квартала, но бяхме едно от първите места генерално тук и едно от първите за хранене. Знаехме, че трябва да е в Плодив, защото близо си имаме нашата градина, която пет месеца от годината ни предоставя зеленчутице, с които готвим. И не се страхуваме от конкуренцията, какво сте Райчо Марков. Ние, гостите, които не могат да вечерят при нас, ги насочваме към колегите, които са около нас. Не е само бизнес. Със сигурност всеки, който работи подобно на нашата работа, влага нещо много повече. Ако имаш добрия вкус и отношение към детайла, тук можеш да развиеш малкия си бизнес и малкото си ятелие, защото и тук на това място вече има дух. Пред една от галериите в Капана, в която има и магазин за сувенири, срещаме Даниел Кирев който две години работи в квартала заедно със своя съдружник. На мнение обаче, че за този период заведенията са станали повече от артистичните пространства. Нямаме намерение да спираме занимаваме с това. Трябва да може да работи с хора, защото хората на изкуството са малко по-така неорганизирани. Наблюдавайки пловдив в Презкапана, Даниел подчертава също, че не усеща, че градата е европейска столица на културата. Това, че пространствата за изкуство намаляват за сметка на заведенията, е забележимо процес през последните два години, казва и Петър Жечев, който учи в Англия. Културата на квартала леко се е променила. Хората възприемат квартала като място, където могат да бъдат разкрепостени да заболяват, колкото център концентриран с изкуство, галерии. Аз съм Абсолютно убеден, че двете неща могат да съжителстват. Трябва да се намери балансът и да не се прекалява нито с едното, нито с другото, за да се поддържа и духа на квартала, защото така той всъщност стана и разпознаваем, допълва Петър. За Хоризонт до обед, Кремена Данево. С Светлана Коюмджиева, артистичен директор на Пловдив 2019, говорим за новата отворена покана за проекти за Капана. А как ще удържите баланса между изкуството и комерса? Чуваме, че и повечето от хората в Капана, потребителите на този особен квартал на творческите индустрии, но и тези, които правят бизнес там, разсъждават по този въпрос... Това, което правим ние е периодични отворени покани за културни събития, които са насочени конкретно за капана. Всяка година се стараем да отваряме по една такава покана и да стимулираме организации артисти да се изявяват там, независимо дали на територията на кафенетата, клубовете и ресторантите или в публично пространство, но да пълнят с повече, с повече културно съдържание района. Това е нашата стратегия до този момент. Тоест и за вас е важно удържането на този баланс и а, а, да не излизат така, че всъщност комерциалният аспект на а, този квартал а, да е на първо място? Той винаги ще бъде зареден със своя артистизъм този квартал. Там има специална атмосфера, която действа като магнит на хора, които се занимават с изкуство и с а, култура. независимо дали ще седнат на бар или ще направят изложба. Те ще бъдат там винаги. просто е, че а, ние се стараем да... А, поне да допринесем да има повече културни събития в района, да хората да са стимулирани да правят култура там. И да имат е, свободен достъп до култура, т.е. Да, да събития да са с, събития с отворен наши събития с свободен ход. достъп и с отворен ход. Специално в тази отворена покана, която правим сега, тя е за младежки организации, младежи, които да участват в събитията и Основно и за публичните пространства откритите сцени в и около капана и парковите пространства, т.е. малко разширяваме периметъра, когато събитията се случват навън, те при всички положения, особено в такава среда са с безплатен достъп, с безплатен вход. До кога а, е отворен този конкурс? Поканата е със срок до 3 май. А, с обичайните условия, с обща бюджет от 50 000 лева, като няма конкретен лимит колко даваме на проект. Това зависи вече от самите проекти, от предложените, от решението на журито. Казвате решението на журито и по някакъв начин това ни връща към политическия сюжет около искането на вашата оставка. Се още няма решение по отношение на откриването, спектакъла на откриването, както знаем имаше много критични гласове, имаше и много гласове в подкрепа на този мащабен спектакъл. Но да ви попитам, дали в някои от другите европейски столици на културата са се случвали подобен тип напрежение и подобен тип опити за натиск върху артистичното съдържание на програмата? Случват се, тъй като проектът е доста комплексен и сложен и продължава дълго време, понякога той съвпада с избори за централно правителство или местни избори, както в нашия случай. Аз имам а, забавния пример с Линц, когато те са Европейска столица на културата в Австрия. Годината им съвпада именно с местните избори в града. И натиска и опита за инструментализация там е толкова силено също, че накрая те си позволяват тази шега, която е и омишлена провокация, че включват самите избори в културната програма на Европейска столица на културата. Просто ги обявят като културно събитие, защото, нали... В някакъв момент империята трябва да отвърне на удърщаване. Европейска стойност на културата може да е политическа дъвка. В някакъв момент защо и тя пък да не привърне ни избори в културно събитие. Това е, така се каже, ноу-хау, което ми е подарено от председателя на Международното жюри Ули Фукс, който казва, «Свободно си да го ползваш, знам, че 2019-та няма да е лесна за вас». Така че <свел> това е а, да. превръщането <свел> на изборите в културно събитие. Аз бих казала, че в български условия изборите много по-често приличат на некултурно събитие. М -м. Благодаря на Светлана Кориумджиева за този а, коментар и за участието в а, това специално студио от Радио Пловдив на програма Хоризонт и Радио Пловдив Столица Култура Пловдив 2019.